A sírrabbók beletrafálnak. Még jártam egyetőenben, csak úgy minden cél és értelem nyert. Legjobban úgy tudok gondolkodni, ha megyek. Mindegy honnan és mindegy hová. A lényeg, hogy mozgásban legyek. Ez jobban serkenti a kis szürke a csejtjeimet, copyright by, erkülparó, mint bármilyen ajzószer. Lehet, hogy így ütközik ki a csavargóvér? Ezt nem tudom, de lehetségesnek tartom. Azt viszont biztosnak, hogy kezd összeállni a kép. A kirakós játékból persze hiányzik még jó néhány darabka, de talán az ásatásokon azokból is előkerül pár fecni. Ezt persze csak képletesen értem. De abban bíztam, hogy találnak valami lényegeset. Ha más nem, akkor azt, hogy nem temettek oda semmiféle tappertet. És akkor mehetünk mind haza. Bár egyre kevésbé vélem úgy, hogy Romero a levegőbe beszél. Minden eddig beszerzett bizonyíték arra mutatott, hogy van alapja a történetének, és az egészben ez zavart a legjobban. Nem véletlenül mondtam Melyszek is asszonynak, hogy hivatásos kételkedő vagyok. Többnyire nem hiszek el semmit, amivel találkozom ebben a világban. Amit meg mégis, az sem igazán hit. Legalábbis nem olyan, mint másoké. Akik érzik a hitet. Nálam ez egy racionális döntés szerűen eldöntöm, hogy mit hiszek. Hát nem marhaság? Ha valaki rákérdezne, mit láttam Kölnben aznap, a szokott pontosságommal így felelnék. Embereket, házakat, autókat. Néhol még fák is akadtak. Ennyit nagyszerű megfigyelő képességemről. Mit több, állítólag még valami híres dóm is van itt. Azt is láttam. Ha ugyan nem tévesztettem össze egy másik templommal. De nem is városnézési célzattal mászkáltam. A megvilágosodást kerestem, holott nem is vagyok buddhista. Nem is világosodtam meg. Ezért aztán nagyjából az ötödik fagylalt és a harmadik hamburger után úgy döntöttem, visszamegyek Sőnvadba. És lőn. A buszpályaudvart nem volt könnyű megtalálni, még úgysem, hogy szolgálatkészen kedves járókelő németes precizitással elmagyarázta, hogy hogy jutok oda. Na de ha valaki képes egy egyenes utcában is eltévedni... Azért csak felkerültem a Sönvaldi buszra. Már erősen estetedett, mikor a panzió előtti buszmegállóban megállóban leszállva, érzékeny búcsút vettem a buszon megismert, mint egy húsz embertől, akik versengve segítettek, hogy a rokon szemvesen hülye külföldi a megállót, ahol le kell szállnia. Ez a társaság útközben frakcióra szakadt, és egészen jól összevitatkoztak azon, hogy hol is van Sönvald, és miről ismerszik meg a kérdéses megállót. Végül, ha nem is a legnépesebb, de a leghangosabb pártnak lett igaza, melyet egy apró, de igen kövér hölgy vezetett. Tőle pukkedlizva búcsúztam el, amint többen röhögtek. Ő is kacogott. Ezeknek is adtam egy kis mesélnivalót, és szereztem egy jó napot. Itt az ideje, hogy lelkes régészeim hangulatát is fellendítsem. Véltem. Azt mindig is tudtam, nem vagyok tévedhetetlen. Ezúttal is tévedtem. Semmi szükség nem volt arra, hogy fellendítsem a hangulatot. Mikor betoppantam az ivóba, társaságunk apraja nagyja ott üldögélt. Még jó, hogy a terjedelmes terem a panziónak szinte az egész földszintjét elfoglalta. Különben a helybéliek minden bizonnyal kiszorulnak ezen az estén kedvenc alkoholizáló helyükről. És a társaság ünnepelt, nem csak hangerővel. A leghangosabb Tomasevszky volt, aki a régi szép hagyományoknak megfelelően vott egész üveg állt előtte az asztalon, és az üveg alján valami kis maradék. A többiek Jonival és Lizolettével az élen sört itt a korsószám. Mikor beléptem, észre se vettek, mert azzal voltak elfoglalva, hogy helyismeretüket és Németország iránti szeretetüket a Tring Tring Brüdelight Ring kezdető rigmus interpretálásával, sörös-korsú lengetéssel és az ültükben való ringatózással fejezték ki. Úgy festettek, mint egy fiók októberfest. Tomasvszki vezényelt, akár egy kapatos harnagy, egészen addig, míg mellé lépve meg nem fogtam a vállát. Mi az öröm tárgya, hapsikán? Kisé tompa tekintette nézett felre. Koncentrált, fókuszált, majd közé felfedezését. Á, itt a mi nyomozónk! Ez, mint a felfedezések gyakorta, félig sem volt igaz. Mert ugyan tényleg ott álltam mellette, de hogy nyomozó lenni, pláne nagy. Őt azonban ez az egyharmadnyi igazság is kielégítette. Azt csak remélni mertem, hogy tudományos kutatásaiban, meg az ásatáson azért alaposabb. A felkiáltására egyedül Krisztin figyelt fel. Talán azért, mert egyedül előtte állt limonádé az asztalon. Megtaláltuk a megtaláltuk! rikoltotta égtelenül Tomaszewski. Mégis mit? érdeklődtem. Az elveszett szüzességedet? A nagy mamucikát, báli legyezőjét? Vagy az élet értelmét? Az ő állapotában általában ilyesmiket szoktak találni. Én csak tudom. – A sírt, papuskám, a sírt! Akkor a lelkesedéssel mondta, ami ennel Lord Carnavon beszélhetett utánhámon sírjának felfedezéséről. De remélem ezt a csapatot nem sújtja a fáró átka, mint a legenda szerint Amaszt. Sem a színészi. Mert azért még én is tudok annyira következtetni, hogy rájöjjek, miféle sírtemleget. Ja kérem, a deduktív logika. Sherlock Holmes óta ismeretes, hogy a nyomozók legjobb barátja. Persze doktor Watsonon kívül. De nekem nem jutott Watson. Igaz, nem is vagyok Sherlock Holmes. Még csak nyomozó se. Jutott viszont doktor? Nem is akármilyen. A pszichológiái. És ahogy elnéztem Krisztint, a jó öreg Holmes boldogan becserélte volna Watson dokira. Odaballagtam hozzá, mert azt már láttam, hogy összefüggő értelmes szöveget ebben a társaságban csak tőle várhatok. Az asztalhoz húztam egy széket, és leültem Krisztin mellé, odéptólva tolva egy régész palántát, aki elszántan tette a szépet a rá, oda sem figyelő, nála vagy tizenöt évvel idősebb bombázónak. A srác csúnyán nézett rá, de ezúttal rajta vesztett. Én sokkal csúnyábban tudok nézni, és gyakorlatom is jóval nagyobb benne. Inkább elfordította a fejét, elismerve az erősebb kutya előjogait. Hogy tudnélik, az erősebb kutya gyak. Ezúttal azonban tévedett. Az erősebb kutyás timmel tudjam, de gyakásról szó sem eshetett közöttünk. De a srác ezt nem tudta. Kudarcként élte meg a dolgot. Megsajnáltam fene azt a nagy szívemet. A vállára csöptam, és fejemmel a szem köztüldögélő, teljesen elázott nőnemű régész tanonc felé intettem. A srác vette az adást. Körülményesen felállt, és elindult asztal körüli útjára. Ahogy haladt, Villi fog jutott eszembe. Ő 80 nap alatt kerülte meg a földet. A részegi fiúnak nem biztos, hogy sikerül ennyi idő alatt az asztalt. Krisztin mosolyogva nézett utána. Tök részek, hülyeségeket beszél, de kedvesen és udvariasan csinálja. Húsz évvel ezelőtt lehet, hogy vevő lettem volna egy kis hancúrra. Mert most már tök öreg vagy hozzá, állapítottam meg. Ráadásul olyan kövér és formátlan, hogy nincs az a pasi, aki megkívánna. Legfeljebb, aki a két mázsán felüli hölgyeket kedveli. Szerintem még 60 kiló sem volt, ezért mertem a súlyával tréfálkozni. Ez ugyanis piszok, veszélyes terep a nőknél. Nátszál derekú szépségek szokták mondogatni. Borzálmasan kövér vagyok. A nagyon bátor ember ilyenkor egyetért. Más ne tegye. Mikor találtátok meg? Elértette a kérdést. Korad délután nem volt nagy kuzd. Johnny pontosan megmutatta a helyet. – Ment volna hamarabb is, csak a barátod? – intett Tomaszewski felé. – Ha józan, tényleg érti a dolgát. Mindent olyan alaposan, szakszerűen csinál és csináltat, hogy Lizelotte egészen le volt nyűgözve. Már azt hittem, a ménkű nagy alapossága miatt, vagy két hétbe fog telni, míg feltúrják azt a nyomvat focipáját, de miután mindenfélét kiméréskélt, bejelölt, kikarózott, ott kezdte ásni, ahol Johnny mutatta. Alig egy óra lapátolás után rábukkantak a sírkőre. Aztán már csak óvatosan, akkora lapátokkal, mint amilyennel a gyerekeim homokoznak, meg ecsetekkel dolgoztak. De még így is, szerintem nagyon gyorsan feltárták a sírt. És? Türelmetlenkedtem. És ott hagytuk holnapra, mert kezdett testededni, és Tomaszewski nem akart fénynél lásni, mert Hanzi fel akarta kapcsoltatni a stadion reflektorait mit úrral nagyon ráindultak az ásatásra. Nem is tudom, kik a lelkesebbek. A régész tanulók, az öreg úr vagy a polgármester. És? Faggattam tovább, mert a lényeget csak nem akarta kibökni. Kezdtem úgy hinni, szórakozik velem. Ott a felirat a sírom. Tapperté. Csak van egy kis bibi. Ivott egy kortyot a limonádéjából. Ne csigázz! Türelmetlenkedtem. Johnny határozottan állítja. Tappert 1582. október 5-én halt meg, 30 éves korában. Nyögd már ki! A sírfelirat szerint 1582. október 15-én halt meg. És? Ez már csak költői kérdés volt, nem vártam rá választ. Ellenkezőleg, magam válaszoltam a ki nem mondott kérdésekre. Ekkora időtávlatban nem nehéz ekkorát tévedni. Végül is több évszázadról van szó. Ilyen tévedéshez nekem például egy hónap is elég. Már akkor sem emlékszem, hogy hányadikán is. Hányadikán haltál meg? Ez nézőpontom szerint kisé pofon csapja az egészet. Egy ilyen lényeges dologban akkora pontatlanság. Kedvesem, hány olyan esetet említ a szakirodalom, mikor az alany regresszív hipnózisban nem csupán az előző életéről beszél, de konkrét helyeket, dátumokat is említ. Hány hipnotizált alany tudja megmutatni, hogy hol is nyugszik a test, amit előző életében használt? Nem sok. Hogy pontos legyek? Ekkora időtávlatában egyetlen egy sem. Akkor meg mit vagy úgy oda, attól a pár naptól? Mert nem tudom elhinni. Képtelenség ez az egész ügy. Ilyen nincs. A hipnózis csak terápiás célokat szolgál. Komoly pszichiáter nem veszi be a fecsegést az előző életekről, csak a szenzáció hajház sarlatának. Ismersz, én nem vagyok az. Amikor Johnny elkezdte nekem mesélni a történetét, azt hittem ez valami tudatalatti emlék, élmény, hatás felszíne bukkanása. Ahogy más esetben is, az alany ébere állapotban nem is emlékszik a traumát okozó eseményre. Hipnózisban viszont elő tudjuk hozni, hogy feldolgozhassa. Az azért elég nagy trauma lehet, ha valakit felakasztanak, jegyeztem meg profánul. Most nem marhás, hogy létszíves. A bizonyított esetek az előző életekkel kapcsolatban érdekes módon mindig abban a kultúrkörben esnek meg, ahol az emberek hisznek a lélekvándorlásban, vagy legalábbis elfogadják a lehetőségét. Gondolok itt elsősorban Indiára és Ázsia egyéb részeire. Bizonyított európai, amerikai esetekről egyszerűen nincs is tudomásunk. Bizonyítottnak nevezem, mikor az emlékezőnek sikerül konkrét, beazonosítható szemét megneveznie. Ilyen egyszerűen nincs is, kivéve persze az olyanokat, mikor az alany esküszik, hogy ő volt a királynője vagy Napóleon. De az inkább az elmekortan hatásköre, és nem a pszichológiáé. Tehát Johnny az első a maga nemében. Igen, mondta kelletlenül. És ez téged rettenetesen zavar. A szememben nézett. Hosszan. Aztán bólintott. Ezen nem is csodálkoztam. Engem is zavart. Nem Johnny elsősége, mert mindig van, aki valamiben az első. Ha nem lennének elsők, soha az életben semmi új nem kezdődne ezen a világon. Az meg eléggé unalmas lenne. A jó öreg sztori az ős majmokról. Kérem, mi azért vagyunk majmok, mert még senkinek sem jutott eszébe akkora marhaság, hogy le kellene mászni a fáról. Jelenti ki a bölcs főnő. Első mindig van, valamelyik csak lemászott. Az már egy másik kérdés, hogy ezzel mire jutottunk. Nem lett volna -e jobb fent maradni? Esetleg békésen kihalni? Bár ezt még megtehetjük. Jó neked, mondtam, de csak azt viseled nehezen, hogy Johnny az első. Én az egészet rühellem. Hogyhogy? Hogy? kérdezte. Á, nincs lélekvándorlás. ergo nincsenek előző életek, amikre ébren vagy álmomban emlékezhetnék. Kacsa az egész. Tételezzük fel, hogy Johnny tudhatott erről a színészről, mert maradt írásos nyoma is. – Te megtaláltad? – vágott közbe. – Tudtam. Ha van nyom, te megtalálod. – Ó, várjunk a rajongással. Amíg ti itt intézményesített más másnéven régészettel múlattátok az időt, kicsit utána néztem a dolgoknak. Nem kellett nagyon strapálnom magam. Még egy nyolc éves kölyök is ráakadhatott volna. Elve, ha veszi a fáradtságot és ilyen vén korára megtanul olvasni. És nem is biztos, hogy a nyerőlapokat húztak, Szedtem elő a melyszek asszonytól kapott iratköteget. Van ugyan egy történetem, de név nélkül. Az idős tímmel, de a gyanús személy egyáltalán nem biztos, hogy meghalt. Letartóztatták, mint egy több gyilkosság gyanúsítottját. Azt abban az időben alig, ha úszhatta megélve. Lehetséges, hogy nem is húzta meg de egyáltalán nem biztos, hogy jó időben végezték ki ahhoz, hogy oda kerülhessen a ma talált alá. Ez még mindig egy igen sok változós, sok változós egyenlet. Ráadásul újabb ismeretlen került a képbe. Hogyhogy? Hogy? Röviden beszámoltam neki Renáte tőlérről, vagyis arról a nőszeméről, aki a könyvtárban így nevezte magát. És feltettem a negyvenezres kérdést. Vajon ki lehet, és miért nyomozt Horstappert után? A kérdésre nem vártam választ. Jól tettem, mert Krisztin nem is válaszolt. Inkább azt mondta, ez egyre inkább kezd olyan lenni, mint egy rossz rémregény. Pedig ezt még nem is olvastad. Nyújtottam át neki is kisasszony kéziratát. Ez mi? kérdezte. Pár mondatban összefoglaltam Müncel feljegyzéseinek lényegét. Tudod, mit mondott Elész Csodaországban? Tudtam, de nem válaszoltam a kérdésére. Minek roncsam el a poénnyát? Furcsul, egyre furcsul, mondta ő.